És dijous 10 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb Joan Chamorro, fundador de la Sant Andreu Jazz Band que ens dona els detalls de la pel·lícula Andrea Motis, la trompeta silenciosa que serà la primera activitat del 25è festival de jazz Costa Brava que s'inicia avui a Palafrugell. Aquest diumenge arriba La Tendresa, la primera de les dues obres de temporada alta que acollirà Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a explicar que Albert Costa és el nou gerent del Consell Comarcal del Baix Empordà. Tornarem cap a casa nostra per explicar que les jornades europees del patrimoni cultural també arriben a Palà Frugell. Avui posem la mirada en el que s'ofereix des del Museu del Sur. I acabarem explicant-vos que Ràdio Palafrugell oferirà el partit d'hoquei entre el Club Hoquei okay Palafrugell i el Girona Club Hoquei okay d'aquest dissabte a les 8. Escoltarem les impressions que ens deixava dilluns Xavier García Balda al voltant d'aquest enfrontament. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous, 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Us hem ofert un programa especial d'11 a quarts d'una al voltant d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental, un programa que us recordem que podeu recuperar a través de Ràdio Palà -Frugell i a continuació posarem la mirada en un esdeveniment que tindrà lloc avui i que serà el tret de sortida del Festival de Jazz Costa Brava d'aquí de Palafrugell, que enguany celebra la 25a edició i aquest tret de sortida el posarà una col·laboració amb el Cine Club Garbí que oferirà a partir de les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell la projecció del documental titulat Andrea Motis La trompeta silenciosa que va produir eh, Ramon Tort a l'abril del 2019. Per tant, és un documental d'enguany. I eh, en aquesta presentació, que tindrà lloc avui a les 10 al Teatre Municipal de Palafrugell, doncs comptarem amb la presència de Joan Chamorro, director i fundador de la Sant Andreu Jazz Band, i al qual doncs, tenim el ple de saludar. Bon dia, eh, Joan. Bon dia, què tal? Gràcies per atendre la nostra trucada i doncs, posar-nos una miqueta més en context de què es podrà veure en aquest documental que doncs, es projectarà avui a les 10 de la nit, com dèiem, abans de veure la presentació a càrrec teu. Eh, Explica'ns, podrem veure una cara més íntima de l'Andrea en aquest documental? Eh, sí, bueno, la, el director Ramon Tor, que és la persona que, amb la que treballem des de pues, fa 10, 10 anys, tant en el context de l'escenador Josman, que ens tota totes les edicions, sí. i en el context de l'Andrea la, Motis també. Ell va ser el, el que va fer, el que va dirigir també a filmar Vodka Jam Music que, del 2011 i ell va, va, es va quedar pendent de de l'Andrea, de, de com treballava, de com evolucionava, i llavors va, va pensar en fer una pel·lícula entorn a ella, en la seva evolució, en el seu passat, en el seu present, i, i llavors el que podem veure és un recull de 3 anys de, de seguiment de, de Ramon Thor amb ella i amb el Quinter, en diferents contextes, que és el que podem veure en, el, en la pel·lícula que veurem aquesta nit. Ya pues pueden ver las escenas pues desde esta desde la vida de ella pues en Esmog, cuando va a estar en Esmog una temporada, eh, de viatja, en directa, eh, reflexiones eh, de ella sobre, pues, sobre la seva carrera, sobre la misma manera de, de afrontar pues a que aquesta fama, diguéssim, ¿no? Que la vengo desde que te pues eh, prácticamente todos años cuando va el primer trabajo discográfico. Afectivamente. Mm -hmm. eh, Joanm presentaamotis De fet en aquest en aquest documental donc es pot veure eh, com una noia ara de 24 anys però quan, en 14 anyss doncs, eh, pren la, o té la, la maduresa de decidir doncs, que encara no és el seu moment i com uns quants anys més tard encara també decideix retrasar doncs, aquest salt a la fama doncs més internacional perquè doncs, l'Andrea des de que va sortir amb 14 anys donc eh, ja va començar a sortir als mitjans de comunicació i per tant el eh, es veu, no?, que, que és d'una pasta diferent perquè amb 14 anys pugui prendre aquestes decisions. Bueno, a, ver, a veure, ella quan tenia 14 anys havia sempre estat companyada de la seva família, d'una manera molt, molt respectuosa després amb ella, però també en convidant els seus aspectes i d'alguna manera durant, durant uns quants anys eh, diguésin que el seu mentor no, musical i en alguns altres aspectes era jo, perquè ella era, va començar a treballar mi ella en 13 anys no? en aquest sentit doncs, van prendre les decisions sempre, òbviament, quan ens ho guardava amb ella des del moment, però que és el que era correcte, no tant per la seva per la seva carrera, que en aquell moment ningú pensava en fer una carrera, senzillament estàvem fent les coses que, que ens agradava, que era fer música i, i, i posar-la en, en CDs i, i en vídeos, però el que hem fet sempre en, en el context de la segona mal amb el qual ella ja ha estat 10 anys. Però sí que és veritat que va haver-hi una sèrie de, de per exemple, jo sobre la pel·lícula, no? de no acceptar amb 14 anys un, un, un, un contracte amb Brunut, o amb Universal, quan tenia 16, 16 anys, no? perquè van considerar que era molt jove i que encara li faltava la maduresa suficient com a una possible carrera internacional. Això no vol dir que, que, que paréssim ni frenéssim tot, tot el que era l'activitat, perquè nosaltres continuàvem gravant discurs i això, però sí que a nivell tant de, de prendre la miqueta... El, el control, ¿no? de lo que tú estás en, de poder emprender todas las decisiones que que, que vos, ¿no? Eh, para en que en un momento entrase a un no discográfica a nivel internacional, pues ahí ya es la miqueta que te afrontas al mundo ese y y eso presionaban a Malquinté también ya quintet, ella, para Brasil habían andado habían Sudáfrica, habían andado a, a muchos años, ¿no? Uh -huh. a Japón, unas giras por Japón también, bueno però era com un pas de gegant molt gran que ella no, no es veia en cor, i la família tampoc i al final es va decidir això I, i pensant que realment si alguna cosa tenia que vendre si alguna cosa tenia que evolucionar cap a una, a una carrera internacional més, més consolidada a, com ha sigut ara a en la gravació de dosis que sona mi punts o moranverde pues, llavors a, ja vindria i així ha sigut que ha vingut no? doncs eh, la veritat és que la decisió doncs, va estar més que ben presa eh, tu ara remarcaves doncs, el paper de, de la família tu com a seu mentor i podríem dir una miqueta descobridor de, de, del seu, de, la, seva, doncs, de la seva virtut en aquest camp eh, No sé quina culpa tens tu de, de l'èxit actual de l'Andrea? Bueno, a jo'han tenirut molts personatges. Jo <ríe> m'agradaria puntualitzar que jo eh, só una persona que dic a, a l'ensenyança des de fa 30 35 anys amb mm -hmm. el projecte de Sant Andreu eh, aquest any que ve fem 14 anys i ja punt de 15 anys en Sant Andreu i llavor en aquest sentit Andrea va començar amb el projecte quan tenia 11 12, 12 anys. Jo, jo sempre eh, dic que jo no sóc descobridor de ningú. Jo, el que he faig és treballar en gent, gent jove, a treballar d'una manera, que està tenint el cert reconeixement a nivell mundial, perquè hi ha molta demanda de la manera de, la, de la metodologia, etc. I a partir d'ahí, quan hi ha una persona que té una sensibilitat, i jo crec que molta gent té aquesta sensibilitat, que tu la treballes i desenvolupes i dones l'oportunitat, doncs podem fer coses molt maques. Amb l'Andrea, més a més, hi ha un punt màgic, amb la Segaveu, i això que l'ha fet... Uh, pues està ahir on està i ¿no? s'ho mereix absolutament perquè realment és una artista increïble, preciosa i una capacitat d'improvisar tremenda però que també és veritat i no podem oblidar que hi ha un treball de molt important no solament d'ella uh, uh, com a estudiant, sinó en un context que és a Sandria on han sortit gent també com Eva Fernández com Rita Pagés, com Mali d'Argida, com Jean-Marcel, que o sea, un, un munt de músics que avui en dia estan tocant el panorama i assisti eh, català i alguns d'ells inclús eh, d'Espanya no? en aquest sentit jo crec que és, òbviament penso que és important el fet que ella estigués iniciés inicies 11 o 12 anys en la música en el context de Sant Andrés Valls Pues, uh, i, i tot el que s'ha fet després no? eh, això ja l'ha fet grisa moltíssim de fet donar-se a de que la música per a ella és molt important, ja continua treballant ja continuant enfonsant-se en aquest, aquesta meravellosa música que és el jazz i, i ahi està, no? jo penso que, que, sí, que és important, clar uh, és, és important en tots nosaltres en el que anem en Eh, els camins que estan creant en nosaltres, no? Els per un camí, llavors en aquest camí discullo una persona que ens apoya una mica, després de Llavors, en aquest sentit, crec que és important la, meva, la, meva, la seva presència en, el, en els meus projectes. Mm -hmm. Doncs estem conversant avui amb Joan Chamorro, el director i fundador de la Sant Andreu Gervant, doncs, amb motiu d'aquest doncs, documental, aquest documental que es projectarà avui a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell, suposarà l'inici del Festival de Jazz Costa Brava, la 25a edició, tot i que, recordem, fa més d'un mes que a Palafrugell tenim jazz amb, doncs, pels carrers, amb l'Estreet Jazz i també amb l'Off Festival eh, important també no, eh, en aquest sentit Joan que aquests festivals de jazz doncs, que ja tenen una certa durada que continuïn també doncs, per intentar impulsar, eh, en, en aquest cas a Palafrugell, a més de portar eh, artistes internacionals, doncs, també es porten eh, s'intenta doncs, impulsar artistes, eh, en aquest cas d'aquí de, de, de Palafrugell i de la comarca Sí, a veure, el Festival de jazz de Palafrugell han dit que però això en el sentit que dona, dona oportunitat a molta gent de la casa que està fent les coses molt bé a presentar els seus projectes no? nosaltres amb l'Andrea hem anat algunes vegades no i veus no? la gent que toca la programació i realment pues, és agrair que hi hagi festivals d'aquest tipus i, i desitjar que durin i durin i durin i que la gent pugui disfrutar perquè la programació que hi ha en aquest festival és per gaudir, per disfrutar i això anima i fa, i fa públic és el que saps. Nosaltres volem tots els músics, no?, i tots els programadors i tots que ens etiquem a això en tots els sectors, que hi hagi públic perquè això pugui continuar, perquè jo penso que la música és una cosa que s'ha de cuidar, que és un, és un valor en la societat superimportant i que, i que, i que hem, hem de fer que continuï. I això és a base de treballar bé, de fer bones programacions i una visibilitat a la gent de, de la casa, per suposat, i, i, i que el públic vingui i, i, i, i insisteixi, vagi als consells i a poc a poc es vagin, vagin, vagin creant un, un públic més ampli. No? Sí, felicitats al festival i per molts anys. Així esperem, que aquest n'hi hagi per molts anys. i Joan Chamorro, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i nosaltres, doncs, res, recordar que hi ha aquest esdeveniment avui a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell, la projecció d'aquest documental de Ramon Tort, Andrea Motis, la trompeta silenciosa. Nosaltres en agrim novament a en Joan que hagi doncs, pogut atendre la nostra trucada i res més, doncs, desitjar-te que tinguis molts èxits a eh, amb aquests concerts que tens i amb tot el dia a dia doncs, també de la Sant Andreu Jazz Band. Pues Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una conversa que podeu recuperar, aquesta que hem tingut amb en Joan Chamorro, a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat, al voltant doncs, de la projecció d'aquest documental i també de l'actualitat de la Sant Andreu Jasvan, que l'any que ve doncs, complirà ja 15 anys de la seva formació. Una conversa, doncs que hem mantingut, doncs per posar-vos en alerta d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc avui a les 10 de la nit entrada gratuïta, a la projecció d'aquest documental, Andrea Motis, La trompeta silenciosa, per tant, doncs, el primer que arribi, el primer que podrà tenir la seva butaca. Continuem en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i continuarem. Doncs, amb temes de caràcter cultural i és que aquest cap de setmana, diumenge arriba la primera de les dues obres de temporada alta que aterraran a Palafrugell en aquesta edició del Festival Gironí de Teatre i Arts Escèniques. En concret, aquesta primera obra que s'oferirà aquí a Palafrugell serà La tendresa, diumenge a les 6 de la tarda, i per la sintonia de la Ràdio Palafrugell, ahir passava en Salvador Sunyer, el director del Temporada Alta, conversava amb en Rafael Corbí i ens explicava una miqueta més al voltant d'aquesta obra de teatre que es representarà aquest diumenge, com dèiem, al Teatre Municipal. A veure, La Tendresa ha estat l'espectacle que ha tingut el Premi Max a Madrid, el millor espectacle de l'any, en la seva versió que es va fer allà. És un espectacle d'un autor d'ara, el senyor Sanzol, però que fa servir els sistemes que fa servir Shakespeare per escriure. És un espectacle divertit és un espectacle amable per a un públic molt ampli, és per passar-s'ho bé i és un espectacle del qual ens surt sempre amb un somriure, que també és una cosa que a vegades sagraeix. És intelligent, però del qual en surts amb un somriure, què tives esperat que, que reconcyli una mica amb la vida. Són escenes semblants a les èxodes proposades ara, escenes d'amor, escenes de guerra, de trens etc, etc. Un Salvador Sonyer que anava un pas més enllà i és que deia que la combinació de Degoll de Gom, a te Teatre i la direcció d'Alfredo Sanzol doncs, ha estat la combinació perfecta que per molts ha fet doncs, que aquesta sigui la producció de l'any. En aquest moment és un dels segurs, primer la combinació de qui ho fa, això Degoll de Gom, te de Teatre, Sanzol, etc. I després, l'obra què és? Perquè a vegades tens la gent molt bona que fa un espectacle i l'espectacle no surt. La majoria és estalla. En canvi, en aquest cas, és el revés. La suma de tota aquesta gent ha fet que aquest espectacle sigui sí, ja l'espectacle per molts l'espectacle de l'any. Un espectacle, doncs, inspirat en William Shakespeare, l'escriptor anglès, un escriptor, doncs, que malgrat el pas del temps, no perd l'essència i continua sent, doncs, un autèntic referent per a les obres de teatre. En Salvador Sunyer ens dona les pistes de per què encara continua estant tant tan a l'actualitat, un autor del segle XVI. Per una raó molt senzilla, del que parlava Shakespeare, igual que tots doncs, els clàssics, és una cosa que no ha canviat gens, que és el que en diríem la condició humana. És a dir, hi pot haver mòbils, i pot ve ordinadors, i pot haver tinders, i pot ve tot el que vulgueu. Però, per exemple, per dir una cosa, de gelos n'hi ha exactament igual que n'hi havia al segle XVI, per dir un cas. Una altra cosa és que ara es materialitzin si mires el mòbil o no et mires el mòbil. Però el tema és exactament el mateix. El poder és una cosa que treu la gent exactament igual que treia un altre moment. I les misèries que veiem ens ho ensenyen cada dia i com això tots els temes que toca avell, doncs això s'ha eren tractant de la condició humana. El que fins ens sols es agafa temes d'aquests cosir-los i posar-los en llenguatge d'avui, per això dic que és un espectacle amable i per un públic ampli. Doncs una obra que es podrà veure al Teatre Municipal de Palafruigil com dèiem aquest diumenge a les 6 de la tarda us hem d'explicar que encara queden entrades lliures, però no gaires a la platea doncs queden una vintena d'entrades a tot estirar i a l'amfiteatre doncs també estarem al voltant d'aquesta vintena, per tant, menys de 50 entrades per aquesta tendresa, d'aquesta combinació amb Teatre de Goll de Gom i també Alfredo Sanzol a la direcció. Per tant, doncs, si voleu adquirir les vostres entrades, ho podeu fer doncs, a través d'internet a la web del festival, temporadeguiomigalta.com, i si no, doncs, també a través del Teatre Municipal de Palafrugell, anant directament a taquilla. Continuem a Ràdio Palafrugell, moment ara doncs, per a la informació comarcal destacada de les darreres hores, per explicar-vos que per primera vegada el Consell Comarcal del Baix Empordà ha convocat la provisió de la plaça de gerent pel procediment de lliure designació. El candidat Albert Costa, que ha estat proposat d'acord amb els principis de qualificació, mèrits professionals i tècnics i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió, mitjançant procediments que garanteixen la publicitat i concorrència, és era un treballador que fins ara havia realitzat tasques de coordinació de promoció econòmica i turisme. El ple del Consell Comarcal del Baix Empordà ha acordat el seu nomenament amb majoria absoluta. Joan Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, afirma que la promoció interna d'un treballador és un valor per al personal del mateix Consell. El gerent es coneix la casa i això facilitarà la feina. Alhora, li demana a Loureiro que l'ajudi a aconseguir que el Consell Comarcal estigui al costat de de tots els municipis de la comarca i, especialment, dels més petits que no disposen dels recursos per poder desenvolupar els serveis que espera i necessita la ciutadania. Segons Albert Costa, se sent afortunat de poder gaudir del repte de la gerència d'aquest Consell i agreeix l'oportunitat que es pren amb respecte i moltes ganes. És conscient, a més, de les dificultats que hi ha en diferents aspectes de la gestió de les persones treballadores i de la viabilitat dels serveis. A més a més, es proposa ajuntar ajudar a canviar les coses. Albert Costa hem de recordar que substitueix en el càrrec a Francesc Brull després de 8 anys al capdavant d'aquesta entitat. I continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous i posant novament la mirada en el cap de setmana i és que durant aquests tres dies de cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge se celebra a tot Catalunya les Jornades Europees del Patrimoni Cultural per aquest motiu avui ens posarem en contacte amb el Museu del Suru i és que ofereixen doncs, unes jornades de portes obertes durant aquests tres dies i a més a més també tenen una activitat programada per aquest cap de setmana. Ens posarem en contacte amb l'Àngela Martí, documentalista del Museu del Suru. Bon dia, Àngela. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, una vegada més, doncs, posar-nos al corrent de les activitats que tenim al Museu del Suro. I aquest cap de setmana ens doncs, teniu diverses activitats emmarcades dins d'aquestes jornades, oi? Sí, les Jornades Europees de Patrimoni és una iniciativa europea i nosaltres hi participem des de l'any 2001, organitzant activitats durant aquest cap de setmana i bueno, aquest any el que fem normalment és tenir portes obertes en els, tots els nostres serveis durant els dies que duren que serà el 12 i el 13 d'octubre i de l'activitat que organitzem pel dissabte que normalment és una visita amb un patrimoni que normalment no oferim uh -huh. aquest any irem a veure el cementiri dels moros a Torrent l'estació antiga del carrilet i el llantiscle mil·lenari farem una ruta a peu per aquesta zona ens pots explicar una miqueta més eh, què, què s'hi pot veure en aquesta zona, ja que és una, doncs, a part de les portes obertes doncs, que teniu en el Museu del Sol i també en els altres equipaments que, que gestioneu, de, què, què s'hi pot trobar la gent que, que visiti aquesta, aquests espais? Bueno, el, diguéssim, la, la ruta aquesta que fem de, del dia 12, que a les 10, uh -huh. eh, el que farem, en visitarem el patrimoni de Torrent. Torrent és un municipi molt petit que normalment no no, fa, no participa i nosaltres aquest any ens hem posat en contacte amb ells per si podíem compartir les jornades i el que farem serà una ruta pel patrimoni que tenen allà. Allà hi ha diferents espais interessants, hi ha el llentiscle mil·lenari, que és un arbre, un llentiscle molt antic que el tenen protegit eh, al municipi de Torrent. Després passarem per l'antiga estació del carrilet, perquè a Torrent queden rastres del que havia sigut el carrilet, eh, diguéssim, el que existia abans de, de Flaçapal a Frugell. I després arribarem al cementeriu dels Moros, que és un, un gran dolmen que hi ha a prop de Torrent i ens explicaran diguéssim com era quan es va fer, etc. Diguéssim, serà com una ruta patrimonial i tornarem cap aquí. Doncs un espai que segurament podem molts de vosaltres, els que ens estigueu escoltant, doncs, no, no, no quedeu de conèixer per tant doncs és una bona oportunitat això serà dissabte 12 a les 10 del matí uh, s'ha de fer alguna reserva prèvia, Àngela? Sí, millor trucar que així és de la gent que truqui sabem la gent que vindrà i podem quedar amb l'hora de sortida, però de, eh, quedar, quedarem amb els cotxes aquí per la Fragell i després irem cap allà i la gent quan truqui quedem amb ells per com és, el, com ho hem de fer. Uh -huh. Perfecte, doncs, si teniu qualsevol dubte, doncs, podeu trucar al Museu del Suro, en aquest cas, doncs, el 9 7 2 per reservar aquesta, aquesta experiència, en aquest cas, del dia 12, marcada dins d'aquestes jornades europees de patrimoni, i d'altra banda, doncs, també la gent que, que ens estigui escoltant i que vulgui, doncs, fer una passejada, redescobrir o descobrir si alguns indrets dels, dels quals gestioneu, també teniu portes obertes, això durant tot el cap de setmana, no? Durant tot el cap de setmana, sí. Amb uh -huh. horari doncs, habitual, i en aquest cas doncs, si necessiteu alguna informació més podeu visitar la pàgina web del Museu del Suro, museu del suro puntcat. Eh, ens explicaves, Àngela, que això és una iniciativa que doncs, ja ve de lluny i és a, a nivell europeu i, i que vosaltres hi participeu des de fa uns quants anys. Eh, el tipus de visitant que, que assisteix a aquestes eh, trobades, eh, a aquestes jornades europees de patrimoni, és més aviat gent de, de per aquí? Perquè ja estem una miqueta doncs, fora de, de l'època d'estiu que poder és quan rebem més visitants, no? Sí, bé, bueno. Sí, no, es combina força perquè les jornades europees de patrimoni tenen molt de ressò, s'anuncien a tot arreu, cada municipi fa, fa una activitat diferent i normalment és gent que ja s'espera, gent interessada en el patrimoni que ja s'esperi i el que miren és tot el programa perquè que els irà de més i vegent de fora també moltes vegades. Sí. Gent d'aquí i gent de fora. Nosaltres hi hem participat. Normalment ensenyem espais poc visitats. Alguna vegada hem visitat les esglésies de Palafrugell, o hem anat a Santa Margarida, o hem fet el patrimoni de l'aigua, o alguna vegada hem ensenyat els edificis que queden de la Guerra Civil. Intentem que sigui cada any una cosa diferent i poc coneguda, i bueno, aquest any hem pensat que l'Empordanet i aquest patrimoni tan interessant que tenim molt a prop, que poca gent coneix, doncs és el que ens agradava ensenyar aquest any. Molt bé, Àngela, doncs crec que la gent se, se sentirà interessada per aquest fet i crec que hem de remarcar una darrera cosa, perquè també teniu eh, un concurs en marxa, no?, a través d'aquestes jornades. Sí, aquest any hi ha un concurs d'Instagram que hem preparat una capsa regal d'experiències d'aquestes de Fem País a qui guanyi el concurs. Eh, s' tracta de penjar les fotografies fetes aquests dies de, de les jornades, de les activitats o dels espais del museu, amb els hashtags Patrimoni Surer i Museu del Suro. i amb tota la gent que es presenti sortejarem aquesta capsa regal d'experiències. Doncs, un incentiu més, si no en teníeu prous a, a més de visitar doncs, algun d'aquests espais que gestionen des del Museu del Sur, o a, doncs, a visitar doncs, aquest indret de, de torrent, que potser doncs, per molt de vosaltres és desconegut. Doncs, a més a més, aquest concurs d'Instagram, amb aquesta capsa regal d'experiències, per tant, doncs crec que és, és una bona manera, doncs, per, per animar a la gent. Eh, recordem que per inscriure-us a aquesta activitat, sobretot el dia 12, a les 10 del matí, en aquesta visita eh, i en aquesta passejada comentada pel cementiri dels moros, l'estació del carrilet i el llentiscle mil·lenari de Torrent, doncs no heu de trucar al 972 30 Àngela Martí, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i res... Que desitgem que, doncs, que el temps ens acompanyi, que sempre és, és millor doncs, visitar fer aquestes activitats amb, amb un temps agradable, oi? Gràcies a vosaltres. Doncs unes jornades europees del patrimoni cultural, a les quals també s'hi ha sumat una altra entitat de Palafrugell, en aquest cas la Fundació Josep Pla, amb, el qual, amb la qual demà doncs, conversarem al voltant de les jornades de portes obertes que també ofereixen i de les activitats que han programat en motiu d'aquestes jornades. I arribem a la part final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho parlant d'esports i és que us d'explicar que aquest cap de setmana el Club Hockey Palafrugell rep el Girona Club Hockey, dos equips que estan empatats a sis punts i un derbi gironí que us oferirem a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell dissabte a partir de les 8 del vespre podreu doncs, gaudir d'aquesta retransmissió d'aquest partit entre el Club Hoquei Palafrugell i el Girona club Ok. Els de Xavier García Balda arriben amb 6 punts, com dèiem empatats a punts amb l'equip gironí, no obstant això arriben després d'una de derrota molt avoltada 13-0 davant del líder de la competició, una derrota que si bé doncs entrava dins dels plans perdre a la pista de l'equip gallec, no obstant això, no tant poder la forma com es va fer. Xavier García Balda en els esports del punt de dilluns repassava amb Rafael Corbi com havia anat aquest enfrontament i remarcava que el més important doncs, era afrontar aquesta setmana de la millor manera possible per intentar doncs, que aquest resultat no afectés sobretot psicològicament. El millor de treure't això al cap és, és tornar a competir, tornar a fer un partit i guanyar-lo. Perquè si, aquests, si això ho arrossegues és el, és el perill de l'ouquillida. Jo sempre us he dit i si recordeu què has après o què n'hem de fer no? doncs, respecte als altres anys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 lluitar-ho perquè com més aviat ho passem, doncs millor. El rival que tindran a davant, però aquest dissabte Pudín no és el millor per intentar refer-se d'aquesta dura derrota i és que recordem que abans de començar la temporada en Xavier Garcega-Balda en una entrevista als micròfons de ràdio Palafrugell doncs, explicava que la Girona era un dels equips que a priori doncs, hauria d'estar una passa per sobre d'ells. De, en aquest sentit dilluns es reafirmaven aquestes paraules, tot i que també doncs, obria la porta a veure com arribava l'equip en aquest partit de dissabte a la pista del Club Hoquei palà i és que doncs, tots just estem a l'inici de temporada i els equips encara doncs, no han agafat velocitat de creuer. Al final també, o sigui, els equips els anirem veient no? i d'aquí un mes o dos veurem quines lligues es munten. No? Hem passat que a priori doncs, el Barça Reus i l'Iceus estan a part i els altres es van contestant. Nosaltres de moment estem contents perquè amb els que consideràvem el primer dia doncs, que estàvem amb nosaltres, els hem guanyat i ara hem d'anar veient mm -hmm. de veure si un Girona està amb nosaltres o està un peu per sobre un Caldes i està per sobre nostra, un Igualada els haurem d'anar mirant a veure què passa no? i està clar que el Girona a dia d'avui jo penso que està un pas per davant nostre a o sigui, nivell de plantilla a nivell de, de pressupost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 Doncs aquest partit, que tindrà lloc aquest dissabte, a les 8 del vespre, al pavelló d'hoquei i de patinatge de Palafrugell, amb aquest Derby gironí entre el Club Hoquei okay Palafrugell i el Girona Club Hoquei, okay, dos equips que estan empatats a sis punts a la classificació, amb dues victòries, per tant, amb una derrota cadascun, tot i que el Club Hoquei okay Palafrugell doncs, arriba de, després d'aquesta voltada i sonora derrota a la pista del Deportivo Liceo. I nosaltres, doncs, com dèiem, us oferirem aquest partit a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell, també a través de radiopalafrugell.cat. A partir de les 8 comentarem aquest corredor mató, Club Hoquei okay Palafrugell, contra el Garatge Plana Girona Club Hoquei, okay, un derbi gironí que us oferirem a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell, un fet doncs que serà la segona vegada que es produirà on recordem doncs, la temporada passada en Rafael Corbí doncs, va poder eh, comentar, va poder explicar la victòria i l'ascens del Club Hoquei okay Palafrugell a l'Hoquei Lliga després de la seva victòria contra el Vilafranca. Aquest dissabte torna doncs l'Hoquei a Ràdio Palafrugell amb aquest enfrontament entre Palafrugellencs i gironins. I fins aquí aquest informatiu d'avui dijous 10 d'octubre de Ràdio Palafrugell. Recordant-vos que avui, Dia Mundial de la Salut Mental, us hem ofert un programa d'11 a 12 amb diversos testimonis que pateixen algun tipus de discapacitat mental i també amb professionals d'algunes de les entitats de Palafrugell i també de la comarca. Un programa especial que podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora